بسم الله الحمد لله والصلاه على الله, الله عليه وسلم نسامو بدايه دالنا من dobro чујете можемо наставити да нам само јавите الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا Men yehdihil lahu fela mudilla lahu, wa men yudhil fela hadiya lahu. Wa ashadan la ilaha illa Allah, vahdahu la sharika lahu. Wa ashadan Muhammedan abduhu ve rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin. Emma ba'd, a'uzu billahi min ash-shaytanir-rajim. Ya eyuhalladina amena tequllahi aqad tuqatih, wa la temutunna illa v'antum muslimoon.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 Fa inna asdaq al الله kitabu Allah wa khayr al hadjih edu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa šer al umuri muhdethatuhah wa kulla muhdethatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar Poštovana braćo i sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Podrugi put Kao što je terminom predviđenom i ustavljenom rubrikom odgovora na pitanja samo mala ispravka ovdje imamo znači, pitanja koja su nam se nakupila od više puta odnosno čini mi se od 6. februara je također dosta pitanja došla preko deset, desetak pitanja odgovoreno samo na 3-4 pa onda prošli put pa i danas tako da ima ogroman broj pitanja Pač u našatu uzalahu pomoj da da vidimo da da se krači i štorije odgovara na postavljena pitanja bez detalja osim ono što je nužno, je e, pa tako da počnjem za večeras sa nekim pitanjima koja su pristigla još večeras. A, a to je prvo pitanje sa kojim beograd počeo je selasu za Allahu pomoć a to je pitanje u kojem osoba kaže osoba koja pita e, kaže da li je da li je nakon selama na račun selam aleikum selam ve rahmetullahi ve kaže da li je ženi dozvoljeno da vozi auto u području gdje joj je dozvoljeno da se kreće bez mahrema to je pitanje odgovor na ovo pitanje e, se sastoji sljedećim da po pitanju vožnje žene auto savremeni učenjaci uglavnom imaju dva opće poznata stava zašto kažem savremeni naravno zato što je što je auto kao priozno sredstvo je prisutno u zadnjih 100 godina Nači savremeni učenjaci po ovom pitanju imaju otprilike dva stava ili može se čak reći i treći stav koji je kombinacija ova dva. Uh e, opće poznati stav učenjaka ovdje u arapskom svijetu u, u mnogim državama je e, zabrana zabrana vožnji auta od strane žene. Sve jedno bilo je u području gdje ne treba potovac sa mahremom ili, i, ili ili i šire i na na znači na relacijama na udaljenosti gdje, gdje je obavezno da bude sa njim mahrem gdje oni dozvoljeno putuje bez mahrema e, drugi stav glavnom e, glavnom novom stavu su većina učenjaka iz saudijske Arabije i neki drugi ali neki drugi zemalja koji su prihvatili i slažu se sa njihovim sa njihovim jel, objašnjenjem ovog pitanja. Drugi stav učenjaka je dozvola naravno za određene šartove a treći bi se mogla nazvati kombinaciju ovog dvoga a to u stvari dozvola u nuždi. Što se tiče prvog stava učenjaka koji je uglavnom opće poznati i zvanični stav u Saudijskoj Arabiji a to je da žena ni dozvoljena da vozi auto, On, oni e, argumentiraju ovaj stav, naravno nema nema tu dokaza iz, iz širijanskih tekstu o korana i suneta, nego argumentiraju stav na, na, na onom što se zove u islamu, e, sedza raja, odnosno zatvaranje puteva koji vode u, u haram. da Znači zatvaranje puteva, znači da se ne, ne radi ono, što će odvesti određenu osobu ako bi to ako bi radla jel to odela bi u mnoge harame. Pa oni na osnovu tog pravila e, zabranjuju ženi da vozi auto e, šta se poduzima po tim jel oni uglavnom navode jel, e, određene praktične stvari, e, konkretne stvari jel, koje se dešavaju ženi koji se mogu desiti ženi koja vozi auto a to je jel da da vožnja automobila strane žene u stvari jel izlaže ženu mnogim mnogim e, situacijama u kojim, u kojim e, može upasti u haram, u, či, u čisti jasan haram. Poput toga jel, da, da, da se može desiti jel, na put, ako ona vozi jel, auto i bude sama, da joj se pokvari auto. I naravno, jel, pošto uglavnom žene nisu te koji popravljaju i znaju i razumiju se u auta, kod veći, većina žena na tom stepenu. E, pa je prinuđena jelo onda da da traži pomoć ili da je pritekne nekog. Uglavnom koča je priči pomoć doči muškarac, znači doči u, u situaciju da kontaktira s muškarcima, a kontaktira s muškarca koji ne zna. Obično koji ne zna ili ako ode čak i kod mehančara, znači ona se uh, stavlja u situaciju gdje može upasti u mnoge u mnoge po pitanju fitne jel u kontaktu sa sa muškarcima. To sa jedne strane, uh, sa druge strane jel uh, kažu jel da sama vožnja je autor strane žene je izlaže nju, nju situacijama, odnosima u kojima ona je u kojima je ona fitna za okolino. U smislu je da da time se otvara je prilika njoj da, da radi ono što što može je dovesti njenu vjeru samo u pitanje, njen ahlak, njen moral, aj druge ljudi koji kontaktiraju oko nje. Pa da bi se zatvorili Zatvorla vrata tome oni kažu jel bliže da žen jel zabranjeno voziti auto, jel ono što vodi u haram putevi koje ono što vodi u haram je samo jer jel haram na osnovu poznatog jel fiskog pravla el vesailu lehu l'hukm znači sredstva putevi do kojim se vodi do nečega, imaju propis onog do čega dovedu, jel? Uglavnom, znači oni ne imaju neki konkretan dokaz šarijatski iz Korana i Suneta, nego, nego beziraju to na tome da, da vožnja auto od strane žene nju uvodi u, u mnogi situacije i okolnosti u kojima ona upada u, u harame. E, a da bi se to spriječalo, znači, ona ne bi trebala da vozi auto sa druge strane jel učenjaci koji dozvoljavaju ženi da vozi auto da vozi auto e, baziraju je to jel na općoj dozvoli odnosno na na općem finskom pravilu a to je, jel da je osnova u međuljudskim postupcima e, dozvola svedok ne imamo konkretnog dokaza da je to da je to haram dok nema širijsku teksta da upućuje na haram pa kažu jel mi nemamo teksta tekst pokazuje da je ženi zabranjeno jel da da vozio auto odnosno čak imamo kaže šerijatske tekstove koji ukazuju da su da su žene za vrijeme ashaba i poslije njih da su one odnosno za vrijeme sahaba i poslanika sallallahu alejhi objava silazla da su da su žene jel, da su imale svoje jahalcice odnosno da su jahale od životinje magarce konje i tako dalje pa da je bilo to sporno i vjerovatno su dođo u stavu da su same nekad jahala konja ili devu ili ili magarca i da su e, u takvim okolnostima sa, same išle kao što šta da žena vozi auto. Uglavnom sa ovim, e, sa ovim dokazuju to da, da nema razlike, velike ni suštinske razlike između jel, jahanja neke jahalice i vožnje auta dok e, jel, na, na ovaj dokaz uznača druga strana i kaže jel, da je ogromna u tome razlika, jel, da je e, moguć auta i upotreba auta dosta veća u odnosu na, na, na životinje Helen Neise uglavnom najjači dokaz znači, sa kojim oni dokazuju, ovi koji dozvoljavaju je to da u stvari mi nemamo jel da nema konkretnog šeriskog teksta koji zabranjuje jel ženi da vozi auto. A što se tiče upadanja odrežene harame kaže jel da se to može jel, spriječiti time da se žena jel pripremi za tako nešto da, da, da učini preventivu, a ona treća skupina, ako bi mogli reći, skupina činjaka ko kaže da je žene dozvoljeno u, u nuždi ili velikoj potrebi, jela zna najbolje, vjerojatno taj, taj stav i najbliže ispravno, da u osnovi žena ne bi trebala da vozi auto ako ima, ako ima muža, brata ili nekog oca ili nekog drugog koji, koji je u stanju da vozi auto i može nju odveze, a da u stvari u nuždi i potrebi, jel da je da je dozvoljeno a šta je to nužna i velika potreba znači ako a, ako nema nekog drugog jel e, s muške strane mahrema da je, i, e, da je odveze ili doveze i da je učini uslugu s te strane e, znači e, šta znači opet nužda po, jaka potreba znači ako je treba otići u bolnicu ako nužno treba da da nešto da se podmiri ako nužno treba da obiđe nekog i tako dalje do da ta, takvih takvih situacijama jel e, ima opravdanje da da vozi auto, a da u osnovi ne bi, jel, da u osnovi ne bi trebalo, to bi, otprilike, glasio taj treći stav učenjaka, koji su, jel, e, ograničili e, tu dozvolu sa jakom potrebom sa, ili sa nuždom. A da u osnovi, jel, e, odnosno, znači, da, da u osnovi ne bi trebalo da vozi auto i da to prepusti e, muškarcima i svoji porodci, a, a samo, znači, u tim, u tim posebnim situacijama, jel, da, ako je ako je prinuđena ili ako, ako e, ne može na drugačiji način obaviti određenu stvar, jel, e, izvršiti osim da ode sa autom, da tada, da tada može da vozi auto. Uh e, naravno ovo pitanje jel, e, problem ovog pitanja što nije jel što nije zasnovano na određenim širičkim tekstovima koji pre, mogu presuti po ovom pitanju, nego su više stvari, jel konkretne stvarnosti i situacije. Naravno mi imamo jel, mi imamo u stvarnosti i praksi jel, e, možda može se reći jel, neke e, ekstremnosti po ovom pitanju el da imamo na primjer imamo e, odrežnu braću koji, koji pristupaju ovoj temi kao da je to presuđeno Kur'anom i Sunnetom el da žena ne smije voziti auto i e, ko drugačije razmišlja smatraju da popušta u vjeri da da, da, je, jel, da nije do, da nije onaj koji se čvrsto drži vjere i, e, Dok ima s druge strane ekstremnu stranu koji su totalno dozvolili jel, svojim suprogama i ženama da voze auto kada hoće, gdje hoće kako hoće. Čak ne vodiči računa i da putuju sa mahremom ako, je, ako, ako putuju na udaljenost gdje, gdje, gdje žena krati namaz. Obe Ove krajnosti su pogrešne naravno, jel, ali za najbolje jel, najbliži je stav da je ženi dozvoljeno voziti. Ako zatim ima, jel, jako potrebu i ako je to njoj nužda, a da u osnovi bi trebalo, jel, da, da muškarci vode, jel, a, da budu ti koji koji voze auta i odvoze i dovoze ženu, osim, jel, ako je to u nemogućnosti, jel, da se to izvedu u praksi. Allah zna najbolje, pošto ovo pitanje, jel, nije vezano za određenjem čvrijeske tekstove, a, Znači, ne može, se, ne može se oko njega, na njim, ne može se ono izgraditi na, na tim temeljima. Uglavnom, ovdje, š, ovdje što se može je dat kao savjet je to da se ne ide ni u jednu, ni u drugu krajnost. Da se ne gleda na one koji, koji, jel, koji su svojim ženama jel, omogućili da, da polože vozačku. Naravno, žena može položiti vozačku kod, kod instruktora koja je žena, ne, ne ide kod muškaraca. Iako i ako već polaže pred komisijom muškom i da ne treba da se osamljuje da može muškar, da može njen mahram neki da bude sa njim tako sve se to da odraditi i uraditi a, na, a, znači s jedne strane da se ne ide u tu krajnost da se, da se totalno gleda na ovu stvar kao da je to, da je to veliki grijeh koji jasan ko dan, a s druge strane i ne treba je prepuštati ovo, jel, ovo pitanje jel, da, da, da žene Jel, kao što, što je poznato da imamo toga u praksi, jel, da određene sestre jel, e, vozaju auto kada hoće, gdje hoće, kako hoće da im muž ne zna gdje su odšle, izlaze iz kuće e, bez pitanja i e, bez dogovora sa mužem, e, ponašaju se kao, kao što kaže kod nas, jel, kao neki kaoboj, jel, e, kao da su one muški u kući, a ne njihov muž ili neko, neka druga strana muška. Hele, mneša, uglavnom, to bi bio otprilike odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje, e, kaže, Assalamu alaikum, alaikum, salamu, rahmetullahu i brakatu, da li je, kaže, škripa zubima u snu, znak da osoba ima problema sa sihrom, da vas Allah nagradi. E, ja, odgovor na ovo pitanje je, e, prilikom ispitivanja e, i pisanja ovoj temi ne sjećam se da li sam da sam naišao negdje na da je neko zabilježio e, kao simptom jel da, da škripa e, sa zubima us šripa zubna usnuda da je to da je to, jel, znak da određena osoba ima siher mada, jel, mada to može biti ali, e, ali ako se ovo samo izdvoji jel da, da osoba jedini znak koji ima jel Jedini simptom koji ima je u stvari da škripi zubi osnovno da to bude znak problema sa sigrom jel mislim da je to jako daleko jel nego obično jel obično osobe koji koje imaju određene znakova jel sigra obično se one skraćuju na jedan znak nego tu bude više stvari jel bude tu, bude tu više stvari na koji, koji sa kojim ima postaje jasno da određena osoba jel Da, da je ona opsihrana ili da ima problema sa džinima, da je opsijedaju džini, ili da je, da im, da je urečena, da ima zavis, djeluje, da, je, da je urok neko bacio na nju i slično o tome. Jel? Uglavnom, sam znak ovaj ne mora značiti da je u pitanju sihr ili džinsko djelovanje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže, Assalamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže ukoliko zbog opravdanog razloga žena ne može postiti 13. dano mjesecu, a ali može 14. i 15., kaže u zagradi post bili dano mjesecu, da li može postiti ova dva dana ili moraju ili se mora postiti sva tri. Naravno, jel' ovo ovo pitanje, znači ovo pitanje se vraća na na ono na poznato el meselu u stvari na da preporučenost istih bab posta 3 dana u mjesecu bijelih dana a, ti bijeli dani otprilike učenjacu rekao da da je to 13 14 i 15 i zašto zato što jel što hidžetski mjeseci mogu imati 29 ili 30 dana a, Što se tiče posta ovih dana, jel, e, većina učenjaka je na stavu da u stvari, iako je došao hadis po ovom pitanju, jel, imamo hadise koji su e, jači po snazi, koji govori, e, govori o tome da je, da je preporučeno da se posti bilo koja tri dana u mjesecu. Bilo koja tri, tri dana u mjesecu, e, da su, e, pa većina učenjaka kaže jel, da je, da je taj stav da bilo koja tri dana se postoje u jednom mjesecu, da je on i, e, da je jače i priličnije od, od ovog hadisa u kojim ima jel, određene slabosti u ovom hadisu, e, s tim da su jel, mnogi prihvatljivi i ocijenili u redostojnim, e, i prihvatljivim i dobrim, a da u stvari sve one govori da se postoje bilo koja tri dana u sedmci, znači računajući jel, ako se postoje pone, ponedjeljakom i četvrtkom, što je također došlo u redostojnim hadisima, znači da je da u se misli na, na, na te jel, na te dane i da je to da je to bliže i ispravnije praktikovati to da se da se posle bilo koja tri dana u mjesecu ne gledajući jel, na na dane iako jel uzimajući ovaj hadis jel i to je potvrđeni sunnet uzimajući takovođe ili ponedjeljak i četvrtak a što je od rečeno jel da u pitanju ako ne može postiti vjerovatno zbog e, mjesečnog pranja jel ne može postiti 13. dan ili možda 15. ja možda 13. 14. ili ne može 13. a može 14. ili 15. E, da, li dovolja, da li može postiti ova dva dana ili mora biti tri jel e, odgornog pitanja u stvari da, da ni uopšte jel a, nije, ne treba ganjati to da posti ova tri dana jel. Nego nema smeti, da posti, posti bilo koja tri dana u mjesecu i da, da će, će je postići taj sunnet posta tri dana u, u mjesecu, a naravno je ako baš hoće da da posti e, te bile dane, e, da onda treba jel, treba se truti, da posti jel, tri dana. Jer, jer, jer su u hadisu došla spomenuta 3 dana, a da ni ispravno da posti dva dana i da računa kao da se to broji 3 dana, jel? bez obzira što je imao prodanje za to, nego baš treba postiti 3 dana. S tim da je, da možemo reći jel, da, da nekad, a, da, znači ovo je sredina, znači da se posti 13, 14 i 15, ono se može postiti 14, 15 i 16. Znači je zavisno jel, koliko je e, hiđetski mjesec, da li 29 dana ili 30. E, što je obično ne možemo znati, osim sa viđenjem mlađaka jel, ili sa praćenjem oni koji gledaju mlađaka. Uglavnom to bi bio od prilike odgovor na ovo pitanje. E, sljedeće pitanje je da li čovjek može dobiti Allahu daj mi to i to, ako je to hajr za mene a ako nije učeni da bude hajer da ovako dovi ukoliko nešto želi na primjer pisati fakultet i slično da osoba da nagrada najbio nagrada e, odgovor na ovo pitanje e, ne samo da je da može dovititi da je u redu nego čak jel ovakav način dovi e, e, dovljenja došao je jel i u dovi e, istihare. hare u, u dovi istihare hare je došlo jel da onaj koji dovi kada klanja dva rekata jel, pa, pa dovi sa poznatom domom ili u toku namaza ili nakon klanja namaza shodno razilaženim učinjacima, kada se učita dova, dova istihare, da se u toj dovi kaže jel između ostalog, jel, e, da se traži da stvari od Allaha Želšanu, kaže gospodar moj jel, rabbi, kaže jel, e, ako u ovoj stvari koju, koju sam ja namjerio da uradim, ako u njoj hajr, Uh, ti mi učini uh, da je uradim, znači tako je došlo jel, u, u toj dobi otprilike, uh, što znači da se poklapa s ovim odlišnjim došlo pitanje. A to je da, da čovjek kaže Allahu daje mi to i to, ako je to hajr za mene. Uh, ja, I čak je došlo u, u toj dobi, uh, ako je to hajr za mene, feqadirhu li. Da, šano, onako, ako je hajr u tome da uradim, ti meni odredi da to uradim. Jel. Baš kao što došlo ovdje u ovom pitanju, jel Allah moj, ako je, ako je u tome i tome hajr za mene, ti učini, jel, uh, uh, uh, ako, uh, ako ni u tome hajr, učini da bude hajr za mene nema smječe da se i evo dovil uglavnom znači sa strane značenja ove dove, znači, ona je potvrđena usamo dovi istih stvari nema smit nikak smite da se dovi u stvari jel u tako bi čovjek trebao u osnovu da dovi za mnogi stvari koje hoće da uradi u životu za mnoge stvari koje hoće da uradi u životu a ne zna ishod njihovi a u danom nas želi, želi hajr u svim stvarima koji radi pa kada dovi kaže jel bilo šta hoće da uradi pa kaže gospodar moj jel omogući mi da to to u, u, da to uradim da uspijem da dobijem tako dalje ako je to hajr zamena ako nije hajr zamena jel od od stra otog i, i omogući jel, da, da, mi se, da mi se to ne desi tako dalje uh, prema tome nema nikakvog smjetnje jel, da se da se na ovakav način dovi Allah ođeljšanu, jer to ima potvrdu u dovi istihari. E, ovdje ovo sve idem sada od prilike svova pitanja, jel, što su došle večeras. E, I još jedno e, s jednim, da završim, kratak odgovor, kaže Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikum, selamu, rahmatullahi wa barakatuh, kaže da mi možete navesti hadis o zabrani zavrtanja rukava tokom klanjanja i e, vezanja kosijeđe, žezakula hajr, Odgovorno pitanje, detaljno o ovoj temi sam napisao teksti, ima na, na stranci pod mojim imenom, pa može se detaljno uglavnom svirivajati svi hadisi što su spomenuti u ovom pitanju. Znači, najvjeroj dostupniji hadisi u ovom pitanju, u stvari došao hadis koji, je, koji se spominju jel, u muslimu, da, s tim da... da da su učenjaci složni na tome da je u stvari ne da je haram zavrtanje rukava od tog namaze vezanja kose nego da je to mekruh pokuđenost. Naći hadisi ukazuju na pokuđenost uh, zavrtanje rukava i vezanja kose, naravno od vezanja kose. A zavrtanje rukava znači ima uh, ima razilaženje učenjaci ma šta se podrazumijeva pod tim zavrtanjem uh, rukava jel uh, jer se dio učenjaka kaže da se ne misli samo na rukave, nego se misli na svu odjeću, jer u, u hadisu nije došlo rukava, jel? Nego se misli, jel, na, na zavrtanje bilo koje, pa tako spominju, jel, odjeće i rukava i, i čak kako ima neku maramu na glavi, muškarac, kao što nosi ovdje, jel, Arabi, u arabskom svijetu, da se one ne, ne zavrću, jel? E, uglavnom, ono što je najbitno zna, da znači da, da hadisi i da su učenjaci koliko se ja sjećam, je skoro složni na tome da je u pitanju pokuđenost, a ne zabrana. Nije mi da je neko rekao da je to haram, da čovjek rješa ako tako uradi u namazu, nego da je to pokuđenost. Allah zna najbolje. Znači, naj, osoba kapitanek se vrati na, na, na strancu gdje sam rekao, jel pa će detaljno naći sve, sve hadise. E, sada se vratimo znači, na, na sam početak od pitanja koje se nam ostala od Ot, e, pretprošli put, neprošli put, e, ima mnogo pitanja, pa da krenemo redom. E, prvo od njih gdje smo stali je bilo, kaže, alaikum, alaikum, selamu, kaže, kako komentarićete fetvu od šeha Radžihija, e, koja je sada jako aktuelna po pitanju Egipta i e, njihovog ustava pretpostavljam da znate o, na koju fetvu mislim, Allah vas nagradio. Ovo je dakle pitanje, e, odgovor na pitanje. E, što se tiče e, te fetve i ono o čem ona govori, e, prije same fetve da navedem, jel, e, znači govori se o aktuelnom nemirima i e, problema političkim koji se dešavaju u Egiptu nakon egipatskog proljeća, revolucije kako su i nazvali zvali. Uh, eh, odnosno nakon dolaska predstavnika iz pokreta Hwan Muslimin na čelo države kao predsjednika L eh, velika je reakcija i ogromna reakcija bila negativna reakcija od strane onih koji nisu islamski orijentisani, odnosno koji su jel prozapadno orijentisani od eh, Egipćana u u Misru. U Egiptu ili Misru stvari znači Egipt je tijelo. Odnosno o čemu se radi ovdje znači nezadovoljstvo je od strani tih snaga koji su neislamski islamski ili prozapadno orijencizani, koji neće da se, da se uspostavi šarijat ili da se država što više uskladi sa šarijatom Njihova, oni pravi demonstracije i probleme u svakom smislu, jel, pokušava jel, da, da dovedu, jel, da, da se sruši ova postojeća vlast, da se ponovo izvrše izbori. i tako dalje. Hele, mnešno, ono što je bilo u zadnje vrijeme, aktuelno, to je bilo pitanje, znači, ustava, kada je pokušano da se napravi, jel, promjena ustava, odnosno da se omogući, jel, da se što više primjeni šariata u, u, u ustavu države jer jer u Egiptu se jel, ne sudi znači, nije znači ustav egipatski, egipatski nije usklađen sa a, sa šarijetom u u svojoj cjelosti imaju odriženi znači a, š, koliko znam prije jel Kur'an i sunnet odnosno islamsko pravo jel, dođe negdje na treće četvrto mjesto ako nije još i dalje jel a prije toga dođu jel neki drugi zakoni pa po francuskog ovog onog običajnog i tako dalje Helen Glavno ono što je znači što što je vezano za ovo pitanje, a to je a to je da je da je znači predložio trenutni predsjednik Mercid da je predložio da se izvrši glasanje za znači opće glasanje, opći izbori da se glasa za postojeći ustav za njega ili protiv njega pa je oko toga jel, podigla se velika halabuka i velike su reakcije napravljene u strani učenjaka, konkretno jel, u Egiptu i van Egipta a to je da su da su sami radnici na polju Dave od, od, od učenjaka, Daja i ostali, da su se jako podijeli po pitanju toga da li je dozvoljno uopšte da se glasalo za taj Ustav. Jel? Pa su e, skupina jel, njih zabranili da, da muslimani izlazi da glasaju, jel? Da, izlazi da, da oni koji drže se vjeruje naravno, jel? Spi, e, računamo da svi tamo muslimani od muslimana. E, Naci skupina ni smatra da je da je haram da izađu na glasanje, da glasaju za taj ustav. Dok druga skupina kaže suprotno njima da je važno da izađu da glasaju. I imamo i treću skupinu koja kaže el da da kažu da, da je dozvolju da nima smjeti da se glasaju. Uglavnom jedna i druga te treća strana imaju svoje dokaze sa kojima tu podupiru svoje stavove. Odnosno nisu, nisu šarijetski dokazi nego to su procjenane situacije i ocjenane situacije. E, uglavnom, da svi ti, sve, svi, svi, sva njihova argumentacija se vraća na jednu stvar, znači, na suštinu problema i razloga i to je da sam ustav u sebi, znači postojići taj ustav oko kojeg, oko kojeg treba da glasaju, dataj ustav u sebi sadrži e, određena poglavlja e, sadrži znači određeni članove e, u kojima ima ima znači, se tu analizira kad se išitata taj ustav on u sadrži određeni članove koji, e, u kojima ima kufa U, znači oko kojeg, oko kojeg muslimana ne treba, ali ima oko toga da da su ti članovi e, čisti kufr i da su oni e, sa strane šarijata zabranjeni i da su batel ako bi neki musliman e, dobro unja htio da stavi. dok imamo drugi ostali e, e, ostali članove tog ustava koji, u, koji, koji su jako znači ovdje je u pitanju znači, promjena u odnosu na prethodni ustav Znači imamo ostali članove koji su jako uh, približeni znači, uh, šarijaskom vladanju, šarijaskom suđenju, islamskom pravu. Uh, zbog čega? Zbog ti znači, uh, ove druge skupine ovi članova u ustavu i jest reakcija od, od opozicije koja pravi probleme po, po ulicama i uh, pravi demonstracije i, i pobune i... I sva, sve što se radi, ono što se može vidjeti na, na vijestima, na televiziji. Uglavnom, znači spor se vraća na to. Pa, pa skupine učinjaka koji zabranjuju, kažu, jel, nije dozvoljno da, da odobroli musliman glasa za takav ustav u kojem ima jel, određen šlanovi u kojima je čisti kufar. Kako će biti dozvoljno musliman da glasa za to? Jel? Dok druga skupina koja, koja kaže da je vađbi da se glasa, oni gledaju sa druge strane da je u stvari, jel, da je u stvari sa tim ustavom napravljen veliki pomak napred je l u odnosu na ustav koji je prije bio i ako se sada ne iskoristi ova prilika onda će se izgubiti još više jel. pa kažu da je važno se manje iskoristi tu priliku da glasaju za onu za ovaj napredak koji se učinio ako bi se ovaj ustav glasao da ostane jel A je treća skupina učeniaka koji su rekli da je dozvoljeno, ne vađžib, nego da je dozvoljeno glasati e, za taj ustav, a to je gleda sa strane l da je u je l veća korist da se bira u stvari između dva zla l da je veća korist u tome da se glasa za ovaj postojeći ustav koji je bolji od prethodnog Jer e, u jednom i drugom je zlo, jel, s, tim da, s tim da je ovaj ustav bolje od prijetunog pa je bolje glasati za nje, jel nego da se ostane na onom, na onom starom. Ili da se totalno još dozvoli jel e, onim e, koji se bori protiv islamskih interesa, protiv primine šarijata u Egiptu, da oni prevladaju i preuzmu stvar u svoje ruke. E, Helem Ney se uglavnom, e, da, da se vratim konkretno na pitanje, znači sam šejh Radjih je izdao fetvu, e, šejh Radjih je jel, saudijski šejh odavde iz Rijada. E, on je izdao fetvu da nije dozvoljeno glasati jel, za, da muslimani izlaze na ovo glasanje, da glasaju za ovaj ustav, zato što je ustav sam po sebi sporan, jel u sebi ima tih takozvani kufariata, jel ima članova koji su za, ko, u kojima ima kufra. E pa je, jel ova njegova fetva jel za se a, poveli i mnogi drugi jel i učenjaci. E s tim jel da odmah naglasim jel, konkretan odgovor jel, ono šta ja mogu da komentarišem jel pošto sam naveo ovde znači sva tri stava tih savremenih učenjaka koji su prisudili i govorili o ovom pitanju uglavnom ono a la za najbolje što što je najbliže realnosti i ispravnom je u stvari ono što neki ste pretomaćio sama odrahman i on je o ovom pitanju govorio i on je on je zaudin stav kaže da da je glasanje za ovaj ustav u najmanju ruku dozvoljeno, ako ni vađib. Ako se ne bi reklo da je vađib, u najmanju ruke dozvoljeno. Iz kojeg razloga kaže? E, zato što kaže, što nije od od mudrosti, ni od zdrave pameti, niti od šarijata, da se prepusti je ja, stvar, da se prepusti stvar onima koji ne želi islam, ne, ne želi šarijat u, u Egiptu, da se njima prepusti i da oni, i da oni jel uh ustav onako kako oni hoće u stvari, da izbaci skoro sve moguće elemente u kojima jel u kojima se primjenjuje šerijat to i je njihoci jel i zbog toga oni reaguju reaguju jel i kaže kaže Šejh Berra kaže nije jel ni od pameti ni od šerijata da muslimani pristanu tako nešto i da daju priliku onima koji pozivaju batil koji radi za batil koji radi za interese jel e, ne muslimana i, i protiv islama da se njima da prilika i da oni urede ustav onako kako jel kako njima odgovara što je na uštrb islama i muslimana u u tom kraju I kažu, jel, u stvari ovo pitanje se vraća na poznatom meselu, jel, a to je, jel, da, da se izabiru, izabiri manje zlo od dva zla. A kako, na koji način? Pa kaže, jel, nema sumnje da je ovom ustavu, da je ovom ustavu, posljeću ustavu, ima znači, članova koji ima ima kufra. Međutim, ustav prije njega, na koji bi se vratili, ili napraviti možda još gori od njega, on je imao a, dosta više spornijih stvari, ako ne, jel, skoro... Većinu stvari je sporni u odnosu na novaj ovaj ustav koji je skoro priljeđen i napravljen. Pa kaže, jel, ako već muslimani nemaju izbora, nego da glasaju između ova dva da, da, jel, da, je, da je u najmanji ruku dozvoljiv, ili čak kaže i vađim, jel, da, da se izbore za ono što je bliže da je ono što je bliže šerijatu i ono što će više sačuvati islam u tim, zaštititi islam sačuvati islam u tim krajevima. I kaže još dodaje kaže da nema jel, da nema velike razlike između toga jel e, između dozvoli da se uopšte glasa a, za a, za nekog islamistu da dođe na vlast u državi poput što su izglasali jel, za Mersija da je postao predsjednik Egipta koji je islamista izme, ispred isla, e, pokritaj hvalno musliman u Egiptu, muslimanska braća, kaže, nema realiske da se glasa za njega, da bude, da bude predsjednik države, jer se zna kada on postane predsjednik države, da neće moći premijeniti šarijat, šarijat u praksi, da vlada po šarijatu. A glasa se za njega. Kaže, nema realiske između dozvode da se glasa za njega i između dozvode da se glasa za ovaka ustav koji je bolji od prijetodnog, koji nije čist u potpunosti sa strane šarijata, ali je bolji od onog prethodnog u Velikonovelko je i u, u, u mnogim stvarima je bolji i veći je napredak e, u primjeni šerijata u odnosu na ono što je bilo prije tako kaže jel da nema da, da nema razlike između ovoga dvoga pa kaže e, a, ako, ako je bilo opravdano da se glasa za za postojećih predsjednika da se izbori za bude predsjednik što je onda jel da se pravi razlika između ovoga da se izbori za bolji usta koji je bliže islamu i šerijatu od onog koji je bio prethodni. Tako da Allah zna najbolje jel da je, da je ovaj stav koji je naveo Abdrahman Berrak, da je on bliže ispravno i da je e, sasvim prihva, prihvatljiv sa strane šarijata i na njih ukazuju mnogi dokaze. Kao i inače, jel tema, a, tema samih izbora a, a, što tema za sebe, jel o njoj se govorilo na veliko da nije potrebno da otvaramo tu temu. Uglavnom otrilike to je, to je ono što, što ja vidim jel da je na, a, Da je najbliži i najispravniji po ovom pitanju što je odgovorio ovaj učenjak, naravno ne on jedini, nego mnogi su učenjasa a njim složili po ovom pitanju, jel? kako da se Muselman postavi u konkretnoj situaciji u samom Egiptu. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, e, u njemu došla selam aleikom aleikom selam wabarakatuh kaže koji je propis jedenja žaba i puževa. E, odgovorno pitanje je e, da se mora je odgovoriti posebno za žabe, posebno za, za puževe ili spuževe. Pa tako što se tiče spuževa, Narodno na samom počitku treba znati da, da, da, da, da, da, da imamo kopneni spuževe i da imamo, imamo morske odnosno vodeni puževe ili spuževe. Pa što se tiče jednih i drugih učenjaci u jednoj i drugoj vrsti spuževa govorili kakav je propis jedinja njih. E, što se tiče znači, jedinja spuževa e, kopnenih koji žive samo na kopnu, a ne u vodi, e, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. E, džumhur učenjaka, znači velika skupina učenjaka je na stavu da nije dozvoljeno jesti spuževe. Zašto kaže zato što je spuž zato što spuž spada u u vrstu koji hašerata odnosno u gmizavaca insekata. Nači ubrajaju spuža u grizavce kaže koji jel koji predstavljaju ogavnu i odratnu hranu. a koja, koja je po šerijetu zabranjena da se jede. Nači džumhur čini učinjaka je na tom stavu. Kad kažem Njuhur znači ovdje mislim na, Hanefije, ša, ša, na, na Hanefijski mezeb, na Šafijski i na Hanbelijski mezeb. Ova tri mezeba su na stavu, znači zvanični stav. Ova tri mezeba je na tome da spužave nije dozvoljeno jesti, iz razloga znači što, što se spuž pridružuje skupini gmizavaca koji su ogavna i odvratna hrana a jel došlo u kuranskom ajetu a zabranjuje vam odvratnu i ogavnu hranu kaže na osnovu jel te zabrane u kuranskom ajetu jel zabranjeno je jesti spužave zašto oni brajaju je spuža u u gmizavce kaže zato što je on, zato što je on vrsta životinje koja nema nema krve a kaže jel, jel, gmizavci se obrajaju gmizavci i insekti se obrajaju u životinje koje nema krve e, a te životinje su uglavnom kaže zabranjene e, osim izuzetci kao što, jel, kao što su skakavci ja. e, na tom stavu je također i Ibn Hazm i Bilal Hazmi također nastavu je da nije dozvoljeno da se jedu spuževi. S tim da on to sa jedne druge strane je posmatra, on kaže je da Allahu Rešanu zato spuževi kao kopnene životinje, govorimo znači spuževi kao kopne životinje. Kaže jel, sve kopnene životinje Allahu je zabranio da se jedu osim one koji se zakolju šerijeskim klanjem a kaže jel spužvi i sve druge životinje jel i, i, i insekti e, kaže oni se ne mogu e, šerijski zaklati a pošto se ne mogu znači šerijski zaklati znači e, apsolutno znači, oni nisu ne mogu biti od onoga što se uopšte jede jel prema tome znači sa te strane njih nije dozvoljeno jesti jer se ne mogu zaklati A, a muslimanima muslim, dozvanje jesti, što je tiče znači, životinja koja žive na kopnu, ona, ona, one životinje koji se mogu zaklati. I tako sa te strane pristup o ovoj temi i zabranjuje da se jede, jer kaže u uprotivno, ako se ne može zaklati, a ubije se spuž na bilo koji način, onda on postaje strvina. Medite. A strvino je zabranjeno jesti, prema tome sa te strane spužave je zabranjeno jesti. Što si se medicsko mezaba, oni su na stavu jel, da, da je spoljeve dozvoljeno jesti. Šta ime je dokaz pa zato, pa kaže zato e, zato što je inače dozvoljeno kaže jest jel e, zato što spuž spada znači u skupinu oni životinja koje nemaju krvi, znači kojima imaju krvi, nije šart da bi bilo dozvoljeno da se zakolju. Kao kaže e, kao što ni, ni, da skakavci nije šal da bilo dozvoljeno da se jedu da se oni zakolje. Pa kažu jel' spuževi imaju propis skakavaca. Načina bilo koji način da se ubiju dozvoljeno da se jedu. Znaci šta je dokaz, šta argumente Malikijam imamo Malika, i Malikija, Malikijskog mezeba. Dokaz je toka što oni znači oni pridružuju Znači iz radskog žumora čenjaka oni spuž e, svode, znači e, pridružuju ga skupinu skakavaca koje je dozvoljeno jesti, kaže da nema radike između ove dvije skupine i prema tome kaže, jel, a način kako da se, da se ubije spuž, kaže na način, jel, ili da se ubode pravo vode ili da se, da se jednostavno rasijeći ili oguli i da time, jel, e, umri a nakon toga, jel, naravno da se sabi smilov, znači da se sabi smilov zbode ili, ili razdreži ili oguli, e, a nakon toga, jel, da se jede, jel. E, pa tako po, po maliki jel, nema smetnje sa te strane, jel, da se jede. Naravno, ovdje se vraća, jel, ovdje govorimo o dozvali, ne, ne govorimo o tome, jel, ako je nekom ogavno, nekom ružno, neće da jede, ne može zamisliti da ide, to druga stvar, ne, ne, ne vraćamo ovdje na, na prirodu čovjeka samog, nego govorimo o širijeskom prop Uh, što se tiče znači, ovog, uh, znači, koji je ovde, šta je ispravan stav od ova dva stava, da li stav Džumhura koji zabranju jednim spužnjima ili je stav Malikija koji dozvoljavaju, uh, ali zna najbolji, ali može se reći da je, da je stav Malikija ipak bliže ispravan, zašto? Zato što uh, nemamo imamo šarijaskog argumenta, koji ukazuje na zabran jedinje spuževa. kao što su neke određene druge životinje spominuta po imenično, u kojima je došla zabran da se jedu. E, sa druge strane, znači e, iako spužje nema krvi, da bi se on morao klatiti, da, da bi mu istekla krv, znači, e, poput, poput kakavca, kao što kaže Maliki, jel, njegovo klanje u stvari je probadanje i, i, i, i tome slično, sa bismilom naravno, E, a pridruživanje spuževa da, da, da su poput grizavaca koji su odratni ogavni i zabranjeni kod romanskim ajto mil to je stvarič tihada i ono je upitno je ono se vraća na samu procjenu učenjaka je e, nekom nekom spuževi nisu odratni ogavni da se jeli a nekom jest to je stvar prijude svakog čovjeka i ono što što je ili nije navikao ili ni navikao U, u osnovi jel, da li je da li je spuž kao hrana da li je, da li je ogavan da je l li je odvratan da li se može jesti da li se ne može jesti jel, e, jel u praktičimo znači jel da da recimo tamo gdje prevlađuje malikijski mezheb kao što je u sjevernim dijelovima jel Afrike e našimo kod njega sa svih da smatram jedinj je kao veliki apeti kao veliki jel, pogotovo oni koji su jel učinili jel hidžu iz iz tunisa iz tunisa lažira ili Maroka i drugi mjesta u Evropu e pa je od njih jel posla i poznato jel da su uopšte jel, da muslimana ima koji jedu spuževu uglavnom to je njima jel jedinj je puževa posla i što znači da da samo jedinj znači to je to stvar jel stvar prirode čovjeku da nešto ogavno ili ogavno a da u stvari jel, kao jelo je može biti je izuzetno veliki specialitet onom ko, koga zna prirediti napraviti tako dalje i da u stvari je l onda ima znači spuž sam posebi kao predstavljanje neki komad komadić ili komad mesa koji se može je l prirediti jesi, na na način, kako to ljudi jel, već jedu Helene ise alazana najbolje znači što se tiče kopnenog spuža E, e, iako je ja kao جمهور čunjaka da je zabranjeno e, ono na čemu su maliki je, e, sa načinom sa kojim dokazuju jel e, e Allahgana bile da je, e, na, to je stav bliži ispravnom iz razloga što nemamo konkretnog širijskog teksta koji zabranjuje jedinje jedine, jedine nego je stvarić tihadov čunjaka koji koje skupini će e, pridružiti spuževa da li skupini e, znači a gvizavaca koji, koji su ogavni odvratni koji je zabranjeno jesti ili ili će predušti e, skakačcima koji koji došlo sa jeskim tekstom da je dozvoljeno da se jedu iako jel nemaju krvi i nije ne treba se hirijski klati. Ala zna najbolje. Što se tiče e, kop e, odnosno vodenog ili morskog spuža, e, oko njega jel oko njegovog jedinja je mal, manje razilaženje kod učenjaka. E, uglavnom uh učenjaci uh, džumhuru čenjaka dozvoljava je na stavu da je dozvoljeno jesti uh vodene spužave to dokazuju s jel uh, sa koranskim majetom u suri maide u kojem uzvišeni kaže wa oh, hilalekom saidul bahri wa ta'amuhu mataan lakum wa li sayarih kaže i dozvoljeno je vam je jel da jedete dozvoljeno da jedete, kaže eh, ono što ulovite u moru i vata'amuhu i njegovu hranu, morsku hranu. Šta je to morska hrana? Došlo je eh, u, u Buhari, Buhari je bilježio svom sahihu od eh, Omera ibn Hataba radijallahu anhu, da je on protumačio i rekao da je da u stvari Kaže sajduhu u ajetu, sajduhu zna se šta se podazumije o sajduhu, to je ono kaže što su ulovi, jel? Kaže vataamuhu, kaže ma, rum, ma remabihi, odnosno kaže ono što bude e, bačeno, jel? E, što izbaci, jel? Što izbaci samo more, jel? Što bude u moru, što bude u vodi, a izbaci ga voda, jel? E, ugine u toj vodi, jel? Uh, kaže jel također glazi uh, uh, Bugarija u u svom sahihu od Sureha uh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže kul la shein fil bahri madbuhun kaže sve što je u moru kaže ono je zaklan odnosno ono je dozvoljeno jesti uglavnom uh, sa druge strane kaže jel nema nema uh, nema dokaza koji ukazuje na to da, je, da se izdvaja da se neki e, dokaz koji ukazuje da se da se spuževi morski spuževi vodene spuževi izdvajaju uzabrani e, jedinja ostali morske hrane jel e, ono je poznato pitanje jel po pitanju vel e, po pitanju životinja jel e, ima poznato razdizlaženje džumhura i hanefija jel ima onaj znači, poznat razdoblje džumhura i u Hanafija da znači Hanafi je ovom pitanju nastavio da je da je od, ži, od morskih životinja dozvoljeno jesti samo ribe. Naši Hanafi su nastavio da je od morskih životinja na osnovu kuranskog ajeta dozvoljeno jesti samo ribe, znači u smislu je da nisu da da muslimani obavezna da da, da nego uh, ono što ulovi od, moru, od u moru u moru od riba da je dozvoljeno da se jedu za razskođjumura koji je na stavu je l da sve, uh, sve životinje jel, uh, u moru i mimo riba je dozvoljeno jesti osim je l određena lagana određena po, po od, određeni životinja koji imaju isto ime te životinje koje su na kopnu koji je haram na kopnu a imaju isto ime a morske životinje poput je l mors, morskog morsko psa e, morske svinjinje i sličnih životinja poput ajkule i tako da ajkula, zato što ajkula je ima očnjake i ubija i jede ljude i tako dalje. Ja došli u hadisu jel, da zabranju sve životinje, zabranju jesti, e, mjesto svih životinja koje imaju imaju očnjake sa kojima ubijaju, imaju zube sa kojima ubijaju. E, oko oko ti životinja tima razilaženja da li je skupinja dozvoljava, skupinja zabranjuje. Uh, oni koji dozvoljavaju dozvoljavaju na sukuranskog ajeta da je sve što u moru jel da je dozvoljeno da se jede uh, a druga skupina kaže jel da da, pre, da zabranost na osnovu hadisa da ono sve što, da govorimo ajkol jel uh, da sve što ima jel uh, očnjake sa kojim se ubija da da te, da meso tih zabranjeno eli meci to nam nije tema uh, znači što se tiče ispravan stav lazna najviše po pitanju spuževa da, da je, vo, je vodeni spuževe da je da je dozvoljeno jesti. Takođe kopneni stav malikija je takođe jak i alaza najbolji bliže ispravno mada je džumurčenjaka na na na zabrani, jel da se kopneni spužive, da je kopneni spužve zabranjeno jesti na tome džumurčenjaka alaza najbolji E, ostaje nas sada još e, dio pitanja to je po pitanju žaba da li je dozvoljeno jesti meso žaba e, po pitanju žaba već imamo određene šrijeske tekste odnosno imamo dva hadisa prenesena po tom pitanju, prvi je vredosan, drugi slab e, prvi hadis e, koji se prenosi jed od e, Abdurrahmana Osmana Kurešija da je kaže, on prenosi kaže da je neki e, liječnik, ljekar pitao Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o žabi da od nje pravi lijekove pa kaže fa neha an qatliha sallallahu alaihi ve sellem pa kaže pa je Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem zabranio da se žaba ubija hadis bilježi Ahmed u svom u svom usnedu također hakim u svom stedreku Vyrodosti suga ucijenili i hakim, i shih albani, i shua i mnogi drugi učenjaci. Hadis je vyrodosti, i privatljiv. Na čovom hadisu je došla zabrana da se ubijanje žabe. Drugi hadisko se spomenu u tom hadisu je došla, kaže neha nabiju sallallahu wa sallam an qatli dhfda'i. Allah kaže, poslanih sallallahu wa sallam zabranio ubijanje žabe, wal qirade, wa nahl, wa nahlati. I kad je zabranio, znači Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabrani ubijanje uh, žabe, ubijanje uh, majmuna i ubijanje pčela. Uh, međutim problemom ovog drugog hadisa je da ga bilježi uh, Hamad ibn Ubaid kafi, da ga on bilježi u, u svojoj zbirci hadisa, uh, s tim je da ovaj... Uh, o ravija koji koji je od Hamadjel ravija kaže Buharija za njega jel da njegovi hadisi nisu valjani nisu ispravno čovjek ova drugi hadisi je jako slab i neprihvatljiv i ne možemo ga uzeti u obzir po ovom pitanju što se tiče stavova učenjaka jel učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko oko dozvoli jedenja žabe mesa žabe uh udalom uh, većina učenjaka je na stavu da nije dozvoljeno jesti žabe, na tom stavu su je Hanafi odnosno je buhanife također imam šafije i šafijski mezeb, također imam ahmedi i uh, i hanbelijski mezheb na stavu znači ova tri uh, tri mezhebska stavu da nije dozvoljeno jesti žabe uh, dok ima Malik dok je ima Malki i neki drugi učenjaci im imam ima Malika da su na stavu da je dozvoljeno jesti žabe Odnosno da ima maliki jel kada je upitan o ovome on je rekao jel da, da u stvari jel žaba. Uh, on, odnosno čitao pitanje, žabe se vraća na, uh, na onih koji dozvoljava jel, na pitanje toga da li je žaba uh, vodena životinja ili je kopnena ili je i kopnena i vodena. Naravno jel, žaba je i kopnena i vodena životinja, jel, uh, oko toga se ne razileze, nego uh, učenjaci razileze oko toga životinje koje žive i, u, i na kopnu i u moru, odnosno i u vodi i na kopnu, kakav je uh, status jedenja uh, mesa tih životinja. E, to je tema za sebe za svaku pojedinečnu životinju, ovdje govorim konkretno o žabi, pa ima Malik prevagnuo, jel, e, prevagnuo po ovom pitanju da je žabu dozvoljeno jesti na osnovu ovoga, jel, što ona, jel, što ona dijelom predstavlja, jel, vodenu životinju, a on je na stavu, oni i mnogi drugi učinjaci, Hanefi, i tako dalje, e, kažu, jel, da, e, da ona životinja koja živi i na kopnu i na moru, a kojoj prevagne e, da je više boravi na, e, u vodi nego u moru, ona se ona e, dobija osobinu vodenih životinja po pitanju jedinja njihvog mjesa. Ako ne ima drugi reki razlog zbog čega je zabranjena. Jel? Pa tako ima malik, jel, e, pošto je na tom stavu, jel, i ono su malikijski mezeb, aina jel mali malijski mezebi po pitanju jedina mnogih životinja e, najširi jel po svih mezeba po pitanju šta je sve uzme da se jede od životinje za razgod ostala tri mezeba jel e, da, znači ima maliki, malikijski malijski na stavu da je žabe dozvoljeno jeste na osnovu toga što je kaže ona jel e, ni na osobina e, da naginje e, vodenoj životinje jača od toga što, zbog toga što ne može bez vode jel i to je ono što što ukazuje na da je ona vodena životinja a pošto je vodena životinja vraćam se kaže, na koranski ajet uhida lakum saidul bahri dozvoljeno je on kaže jel ono što se ulovi u u moru odnosno što se ulovi u vodi a potom kaže e, sa te strane dozvoljeno da se jede žaba meso žabe uh e, Allah za najbolje pom po pitanje je ispravno je ono što presuđuje sam hadis je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio e, jedenje Allahov poslanik sasvim ne zabranio da, da, da se ubija žaba, znači, a da bi se znači jelo uh, žab uh, da bi se jelo meso od žabe, ona se mora mora se ubiti odnosno zaklatjel. Naravno ona se ne može zaklatjel jer ona jer, jer je životinja koja nema krvi. Uh, odnosno on mora se ubiti jel. A došlo u hadisu zabran da se ubije. Kako ćemo jesti žabino uh, meso od žabe ako je ne ubijemo jel? Znači, sa ovim hadisom je u stvari, e, sa ovim hadisom je došla je i zabrana, zabranom ubijanja žabe, u zabranjeno je jesti njeno mesa, jer da psijelo mesa ona se mora ubiti. Prvo na tome, najbolje na ono čemu je džumhur učenjaka od tri mezheba, e, na stavu, na osnovu ovog hadisa u kojem je došla zabrana ubijanja žaba, najbliže je da nije dozvoljeno jel, jesti meso žaba, odnosno nije dozvoljeno, ni ubijati žabe, jel? i zato treba je roditelj je da svoju djecu je da ne ubijaju žabe po po potocima, jarcima i bunarima što je obično praksa je kod djece je u mladosti dok su mali jel, da ih ubijaju sa pračkama, šlajderima i to meni slično. A musliman treba da zna da je ubijanje žaba da je zabranjeno po tekstu hadisa. Inače moj većina učenja ka niti dozvoljeno ubijati, niti jesti njihovo mesa. Allah zna najbolje. Šteteće pitanje. U tom pitanju je došlo. Kaže: "Es-salamu alaykum, aleikum es-salam wa rahmetullahi wa barakatuh." Kaži, "Da li se prilikom uzimanja abdesta kod pranja nogu, noge, noge mogu prati objema rukama, odnosno prilikom pranja jedne noge koristiti obje ruke?" Je, u zagradu kaže, jer je puno lakše opratiti noge na taj način, a i bolje se operu. Kaže, jer mi je, zatvorena zagrad, jer mi je malo poteško da desni dio desne noge pere lijevom rukom, a tako je lijevi dio lijeve noge desnom rukom. E, ovo posljednje sam navio jer sam čuo da, je, da se lijeva noga pere desnom rukom, a desna noga lijevom rukom, e, bez korištenja obiju ruku. Odgovor ovo pitanje, ovo što navodi brat ili osoba koja pita, što navodi da je čuo ovako, ne znam ko, gdje je mogao čuti ko je to prenio, jel, da, se, da se desna noga pere lijevom rukom, a da se, lijeva, da se lijevi dio, da, da se lijevom pere jel, desna noga i obrnu to, jel? Odnosno, kaže ovo zadnje, ono što je navio, kaže, čuo se da se lijeva noga pere desnom rukom, a desna noga lijevom rukom. A, ovo, ovo što navodi je, je zaista čudno, jel, obično ono što što se prenosi u fiskim knjigama učenjaka, to je, jel, to su otvilke ona dva stava koji nije jedan od ovog ovdje spominutog, a to je da skupina učenjaka smatra, jel, da unutar mezeba, jel, da, da je mu stehab da se obe noge peru lijevom rukom. Na tome skupina učenjaka onar se četiri mezeba, jer kaže jel pošto nam potom pitanju nije došlo jel konkretan dokaz. Nema smjeće da se pere da se pere jel lijevom rukom obe noge ili samo lijeva, da se desnom pere ili lijeva i desna od ili samo desna, da u tome ima širine. Nač je tu imamo dva stava učenjaka i ta oba stava učenjaka se ne slažem s što je navedeno u pitanju Barmen nije poznato nisam to našao kod islamskih pravnika uglavnom na čemu baziraju učenjac koji kažu jel, da, e, da je mu stehab da, je da se prilikom pranja nogu, znači ispod članaka u toku abdesta da je mu da se obe noge peru livom rukom e, otkudim to? on to zasnivaju na, na poznatom hadisu kojeg bilježi Abu Dawud sunenu, Ayše, u slom sunanu Aisha radijalahu anha da je postanik sallallahu alaihi wa sallam odnosno so ona kaže kaže kanet jedu rasul ilahi, uh, jedu rasul ilahi sallallahu alaihi wa sallam yumna li tuhurihi vata'amihi kaže Aisha radijalahu anha kaže uh, desna ruka lahog postanika sallallahu alaihi wa sallam kaže <coughs> je bila za Tuhur znači za čišćenje, za toaču, za avdeci i tako dalje. Kaže wata amihi i za jedenje da se jede znači desnom rukom. Kaže wa kanatil yusra li khalaihi wa ma kana min ada. Aljeva ruka je, kaže bila za zašto? za obavljanje nužde. Kaže wa ma kana min ili ono što se otlanjalo od neprijatnosti. Hadis uh, je vjerodostojan Said ibn Albani. Naci u tom hadisu je, znači došlo da, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio desnom rukom ono sve ono u čemu je tekrim odnosno u čemu je, uh, uh, u čemu je uh, počast da se radi počasna strana sve ono što je uh, počasno što se radi uh, to je radio uh, to je radio desnom rukom kao što imamo uh, kao što to uh, kao se odriče islamski pravnici to na glase ali mustehab je da se da pere da desnom rukom radi sve ono jel, š, š, š, što ukazuje jel kao što jel kažu jel uzimanja abdesta da se počinje sa desne strane Kaži, uh, gusol također uh, da, se uzma, uh, da se desna strana prvo pere, oblačenje prvo da se desna strana oblači, desna noga, desna ruka, desna strana. Također ulazak u mešći, da se ulazi desnom nogom, ulazak u kuću desnom nogom, uh, da se celami sa desne strane, da, da se jede desnom rukom, pije desnom rukom, da se... Uh, uh, da se dodiruje hađerul esved desnom rukom da se e, uzima i daje desnom rukom znači a, a ono u čemu je jel, a, ovo su znači sve neke počasne stvari u kojima se daje počas i prednost sve ono u čemu se daje prednost da se to radi desnom, desnom rukom a suprotno tome sa čime se otlanja neprijatnost u čemu je prljaština u čemu je nečistoća u čemu je mizernost to se radi sa liom rukom i to sve baziraju na, na ovom na ovom hadisu malo prije spomenuto pa da iše radi Allahova hana koji bilježi buda au do svom sunenom Hele, neise uglavnom da se vratimo konkretno na pitanja znači skupina učenjaka smatra e, islamski pravnik kao što je navedeno u, u nekim knjigama malikijskom mezeba u nekim knjigama e, hanefiskom mezeba kao što je navedeno Abidin je e, Doron Mohtar e navode je ovi učenjaci znači unutar hanefskog i malikijskog mezeba da je mu mustehabonon ko uzima abdest jel da noge pere sa lijom rukom da desnom da rukom pro, a, posipa vodu jel a to, to je naravno lako se je abdest iz iz posude poljeva se sa, sa nekom posudom izbačve bidona i tako dalje znači desnom se poljeva vodo, a, voda voda a saljevon se trlja rukom, saljevon rukom se trljaju noge, prvi između između prstiju i pete, pa po petama i tako dalje. Znaci, e, znači skupina islamskih pravnika to naglašava i kaže da to mustahab na osnovu ovog hadisa koji smo malo prispominali išradi Allahu anha. Zašto jel zato što je zato što e, svršstava pranje nogu u, neš, u otklanjanje e, neprijatnosti otklanjeni neke neprijatnosti ili na čistoći, pa kažu jel, da, to, da to treba činiti lijevom rukom. Dok druga skupina čenjaka a, kažu jel, da za tako nešto nemamo imamo direktnom konkretnog dokaza. Jel. A, odnosno, a, da objašnjen abdes poslanika sallallahu alaihi wa sallam i došlo je da se prvo pere desna noga ili desna ruka. To je suneta. Ali da, da, da treba trljati a, Noge sa lijevom rukom, tako nešto nam nije došlo ponašnje na sudnetu kažu da u tome ima širine jer svejedno trljala se znači noge kada se peru u abdestu ili u guslu lijevom i desnom rukom da u tome ima širine jer nima on konkretnog hadisa po tom pitanju. Allah zna najbolje, jel? uglavnom to je na ovo, odgovor na ovo pitanje. Uh, sljedeće pitanje imamo u njemu je došlo nakon selama selam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh kaže uh, eto imam jedno pitanje i nadam se da ćete mišljati da moći pomoći kaže uh, i brini ovo pitanje uh, pa bi želio znati da li je islamski brak uh, pokvaren u zagradnika kada bračni drug kaže usvađi ljutnik Vjerojatno svoj suprugi mislije, jel, nisi više maa žena, eto, idi, svoji, uh, idi slobodna si. Znači kada kaže svoje ženi, kaže nisi više maa žena, eto, idi slobodna si. Pa nakon toga se smiri i rekne, eto, izvini, halali mi, bio sam ljut. I, I kaže, i sad me uh, grize savjest, uh, nadam se inšela da, da mi možete pomoći i odgovoriti na pitanje. Znači odgovor na ovo pitanje se vraća stvarno poznatome selu. Da li pada talak ako se ženi da talak u, u, u stanju srđbe, ljutnje? E, Naravno, odmah da pojasnom što se tiče ovih govori riječi gdje, gdje kada se čovjek obrati kada daje talak ženi sa ovim riječima i kaže jel nisi više ima žena eto, idi, slobodna si. Znači treba znati u osnovi jel, da se talak dalaka kada se daje u islamu, davanje talaka biva riječima. I, e, davanje talaka riječima može biti direktno, jasno i nedvosmisleno i može biti e, u prenesenom značenju, znači indirektno. Pa su učenjaci islamske pravnice navodili e, e, konkrete primjeri e, koje su to riječi u kojima, pa, e, u kojima kada se izgovori e, biva direktno i talak i automatski pada. A koje su to riječi kada bude u prenesenom značenju indirektno? Da bi, da bi pao talak u, kada se da ženi talak u prenesenom značenju tzv. kinaje, u indirektnom tad je šart da čovjek nije ti davanje talaka. Sa izgovaranjem riječi nije davanje talaka. Kada čovjek kaže prilikom svađa i nespođan ženom kaže idi svojima. Kaže svojoj ženi idi svojima. I ništa drugo ne kaže ili napusti mi kuću, nemoj me čekati u kući i slično tome. Te riječi e, u osnovi su, e, znači nije ne znači padanje talaka. I e, tim riječima nije pao talak osim ako je e, muž prilikom njihovog govaranja nije tio da ti znači da ti meš e, stvari njemu daje talak. Bez nje da dajete talak ne padaju talak. Za razliku od ovih riječi koje spominjete u pitanju kad kaže jel kaže, e, nisi više ma žena. Eto idi slobodno. Si. Kada kaže nisi više moja žena, to se jasno i nedosno kaže u stvari, da je u stvari dao talak. Znači jasne riječi za kojima pada talak, da čovjek kaže ženi pustio sam te, dobila si talak, nisi više moja žena, slobodna si. To su sve direktne riječi koji kažu u koje jasno znači da je žena dobila talak i da je automatski pao talak. E sad da se vratimo na ovo pitanje. Uh, u, uh, u pitanju stvari da li je pao talak u, u, znači, nas u ovoj njegove riječi uh, talak je pao, međutim ostaje pitanje da se utvrdi jel, uh, da li pada talak u, uh, kada se dadne ženi u, u stanju sržbe po ovom pitanju, ovo je dugo pitanje i o njemu su govorili učenjaci uglavnom uh, Ibn Kayim uh, on prenosi u svojoj knjizi Zadul Maad i Alamul Al Muvaqin i Qasitul Lehefanu tri svoje poznate knjige Ibn Qajju navodi jel ovo pitanje e, padanje talaka u stanju srđbe i on prenosi ovo od svoga učitelja, svoga šeha, a to o, šehol Islama Ibn Taymi e, i ono što dan, mnogi učinjaci danas uzima a to je u stvari da se srđba dijeli u tri stanja <coughs> srčva kaže ima tri stanja. Kaže prvo stanje je žestok žestoka, žestoka sržba koja potpuno oduzme pamet. Ono ko se rasrdio tako da rasrdjen ne zna šta govori. U ovom slučaju kaže je l ne pada talak čovjek koji u takvom stanju da niješen talak gdje znači gdje mu je potpuno oduzeta pamet i nema kontroli nad sobom. Tada ne pada ženi, ženi, nije, nije pao talak drugo stanje kaže kada je sržba u njenim u poč samim početcima sržbe znači tek se malo nasrdio i svjestane šta govori i zna šta, šta te riječi znači koji odgovara i, i, i ono što je rekao namiravo je da kaže i tako dalje u ovom slučaju pada tlalak automatski i oko ova dva slučaja nema dva stanja nema razilaženja u učenjacima. Znači nema razloženja učenjacima da čovjek koji bude u žestokom stanju sržbi gdje potpuno oduzmujemo se pameti, nea pojma šta govori, da to u tom slučaju ne pada talaka. Takođe složno učenjaci da pada talaka ako je sržba u njihovim počecima Međutim, različno se kaže oko trećeg stanja, a to je da sržba srđba između ovog dvoga, niti je žestoka koja je potpuno oduzela pamet i kontrolu nad čovjekom, niti je lagana koja je u svojim početcima, nego na sredini negdje između ovog dvoga. U ovom trećem stanju znači, sržba je jaka, s tim da ona oduzima potpuno jel, pamet i razum čovjeka znači rasređeni izgovara ono što što nema namjeru u ovom slučaju znači on izgovara ono što inače mimo sržbije ne bi rekao niti ima namjeru da kaže Na, znači šta je dokaz da da mu je da, znači, da je u stanju sržbije u on u on trećem stanju šta je dokaz to da nakon kada proži sržba kada mu se stiša sržba da se kai za svoje riječi i postupke Naci to je dokaz da ono što je rekao u sržbi da u stvari da je bio u stanju sržbi. E, ako se nakon toga neki za svoje riječi i slaže se sa svojim riječima, znači onda onda se smatra da on nije bio u stvari u toj žestokoj da nije bio u stanju sržbi u tom trećem stanju u, e, oko koji se razilaže činjate, da al pada talak ili da li ne pada talak, nego je bio u početcima, nego kada je kad nema razlike među učenjacima da tada pada ta laka da čovjek radi žentaval. Elena se po ovom pitanju, znači u ovom trećem stanju kada čovjek znači je u stanju e, sržbi i to jake sržbi međutim onamo nauzima oduzima pamit, e, on je svjestan šta izgovara a uh, međutim jel, nakon š, kada prođe to ustajanje kad stiša srcjeba on se kai za svoje izgovorene riječi. Elenis pompita učenjaci jel imaju dva stava poznata stava prvi stav je da u tom slučaju uh, da se talak ne broji na tom stavu jel je suha nefije uh, to je stav hanefija i Han, hanabila Hanbelijskog mezeba I između ostalog izabrali su Ibn Tejm Ibn Kaim. Drugi stav učenjaka je da u ovom slučaju pada talak i da je talak validan, a to je u stvari stav šafijskog i malikijskog mezeba. Uglavnom, jedna i druga strana imaju dokaze i argumente, oni koji dokazuju da talak u tom stanju ne pada. Njovi argumente su jači jer oni dokazuju sa hadisom, za koji se može reći jel, ipak da presuđuje po ovom pitanju, u kojim je odhajiše radijalahu anha. Uh, da je postanik s.a.v. rekao kaže uh, la talaqa wala i taqa fi iglaqin nema talaka niti oslobađanja roba iz robstva u iglaku u stanju iglaaka šta je iglaq? kaže Abu Dawud znači vahali izbiliži Abu Dawud uh, kaže uh, da taj iglak u stvari znači srđba. to prenosi uh, Ebu Daoud u svom sunenu. Uh, kaže uh, Ibn Ukaim, prenosići šeha Islame Ibn Temije, kaže da je iglak ovaj koji je došao u hadisu, što znači taj iglak? Znači nema talaka, nite oslobađanja iz robstva u stanju glaka kaže Ibn Temije, iglake, kaže... Uh, blokiranje vrata znanja i namjere znači glag znači da znači, zatvoriti nešto s ježike strane znači da mu se zatvori e, namjera i znanje o tome što izgovara i što namjerava e, ovaj hadis znači ovaj hadis iako ima legalno značenje upoznačenja riječi glaka jer e, oni koji su na drugom stavu suprotnom kaže Elda u stvari da se potim i glakom srbije misli u stvari na onu, na onu e, jako onu jaku ekstremnu sržbu gdje čovjek nema pojma šta radi i izgubio je totalnu kontrolu. Helenayso glavnom ovaj hadis bodupiri e, e, stav oni koji kažu jel, da da čovjek u stanju srbije kada dan je talak da nije pao talak i to je ispravan stav jer sa druge strane nema nemamo jako dokaz koji koji ovaj i, ob, koji čini manje snažnim ovaj stav učenjaka. Znači ispravljamo da čovjek je u stranju uh, srđbe, on je, je trećeg stanja srđbe uh, kada žendarni talak, da u stvari tada nije pao talak ženi koji je dat. Allah na najbolje. Uh, znači, ja s se konkretno vratim na ovaj, na, ovaj, na ovaj slučaj spomenuti u pitanju, znači ako je čovjek rekao... Uh, pustio je na sa riječima kao što je došlo ovdje u ovom pitanju a to je da je rekao nisi više moja žena eto idi e, slobodna si da to znači ovo su riječi sa kojima automatski pada talak bez obzira šta je nietio šta nije nietio onaj ko je izgovorio muško je izgovorio riječ međutim sa druge strane ako je to izgovorio u stanju sržbe i ova sržba bila u on trećem stanju znači kada nije ni početan niti ona ekstrema gdje nea pojma šta govori šta da je totalno izgubio a, Kontrol nad sobom. Načemu ako u to treće stanje ispravane stav, a, ono na čemu su dva mezhabe hanefijski i hanbelijski, na čemu šejh Ismail al-Taymi jedno kaim, ostvari da u tom slučaju nije pao talak. Nalazna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže selam alejkum, alejkum selam ve rahmetullahi ve kaže da li je ispravan abdest ako, se, a, ako sve dijelove tijela koje trebamo abdestiti operimo samo jedan put ili dva puta? Uh, odgovor na ovo pitanje, jel, uh, imamo, uh, došlo nam je u vjerodosnovim hadisama koje bilježi Tirmizi u svom, u svom sunenu, u svom stvari džamiju, njegova njegov zbirka svoje džamiju. Uh, uh, imamo najveće, konkreto, ta tri hadisa koje je došlo na ovu temu. Uh, prvi hadis uh, koji se uh, bilježo, Abdullah ibn Abbasar radi Allahu Anhuma kaže da je vjerovijesnik, sallallahu alaihi wa sada, kaže, te vada'e. Merdaten merdek. Kaže Allaho poslanik se lalavom sve navjerovijesnik je abdestio merdaten, znači pokvasio bi sve dijelove tijela koji se inaček, peru i kvasio u abdest, kaže jedan put. Jedan put, jedan put. Znači jedan put to uradio. Ovo okazuje u stvari jel, da nema smjetnje, da ispravan abdest kada se svi dijelove tijela operu samo jedan put. Oni koji se peru, mimo potiranje. Na osnovu ovog hadisa. Čak neki žinjaci kažu da je i to sunet, jer čovjek kada nije da je po sunnetu, da tako uradi, ima nagradu za sljeđenje suneta. Znači, na osnovu hadisa koji je vredostojašnji, znači Albani Alban ga ocini vredostojan i zaista je vredostojan. Znači ispravno je i da ne ima smeti da se jedan put operu dijelovi tela. Uh, drugi hadis, uh, odmah nakon njega ga navodi Tirmizi, nakon ovog, od Ebuhrerira, on kaže uh, Tevada, Rasulullah Sanzan, kaže Tevada Maratein, Maratein. Dva puta bi pravo svaki dio tijela koji se perije prilikom abdesta. Uh, uh, hadis je vredosan, također ših Alban ga ocini vredosni. Znači, hadis ukazuje na to da je ispravno, da je abdest ispravan, da neimkakve smijeti, da se, operi, uh, da se svi dio tijela operu dva puta. Znači, malo prije spomenuli smo hadis. Uh, Od Abdullahi bin Abbasu Radjela Hanhuma, je poslanih sallallahu alihi wa sallam oprao sve dilovi tijela jedan put. Ovaj drugi hadis gdje je oprao dva puta svaki dio tijela. Imao treći hadis od Alihi Radjela Hanhu, kaže da je poslanih sallallahu alihi wa sallam tegoda, kaže selasem selasa uzobi <kuh> abdest, tako što bi svaki, sve dilovi tijela prao, jel, 3 puta. E, ova tri hadisa jasno i nezospisno ukazuju, jel, na ispravnost abdesta, <kuh> ako se opere čak i da je to sunnet i na jedan, i na drugi, i na treći način <kuh> tako što će se oprati jel, svi djelov tijela jedan put ili ako će se oprati svi dva puta ili svidilo djelov tri puta. A što se ti tiče toga da, obdesti, da neki djelov se peru dva, tri pu, dva ili tri puta, a neki djelov tijela jedan put. <kuh> Tirmiz je također navio jedan hadis da je poslanik salam, salam, salam, kaže pravo jedan put dvaput. E znači u istom tom u istom ambesu i ovaj hadis otine vrlo slabi, veoma slabim zbog jednog ravi koji je veoma slab u njemu. Prema tome znači to nema potvrdi u da se tako radi, al'ko čovjek radi jel, ispravamo je ispravamo je, ispravan mu je, a da najbolji. laza je to bio odgovor na, na ovo pitanje. Malo e, na malo primića spomenu što se ide el pranje više od tri puta, el došlo je u gradusna hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je hadis kako se pojašnjavao jel kako se abdesti i rekao kaže fa zade faqad asaa ko, ko uradi uh, više od ovoga učini nešto ružno fa zade faqad ko, uh, ko opere uh, više puta ili način drugačiji uh, u, u opisu kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Uh, uzima abdest, kaže faqad asha uh, učinio je nešto ružno ili napravi prekršaj. Bera tome nije od suneta, uh, prati prilikom uzimanja abdesta prati više od tri puta. Kao što ima ovaj pogotovanik koji ima i vesesel, pa znaju po deset puta, 20 puta jednu i uh, jednu ruku ili ili umivanje ili ili jednu nogu da peru, znači po, po nekoliko desetina puta peru je da bi potvrdili da bi sigurno da su se oprali, jel što je je to je svijest sa kojom on upal treba da se kloni. Nači ali i uopšteno znači čovjek ako je svjestan pilka abdisa znači nije osuneta, čak je pokuđeno da se peri, da se organi, delatila koji se peru prilikom abdisa, da se peru više od tri puta, ala zna najbolje. Slijede pitanje, u njemu je došlo, kaže Es salam alejkum, alejkum eselam rahmetu erkat, kaže kakva je propisa razgovora za vrijeme učenja i kameta. O strani džematlije, znači dok uči ezan da džematlije pričaje. Kako u malom to tako i veliko, malo vas nagradi. Odgovorno ovo pitanje, e, e, treba znati u e, osnovi, znači pričanje, razgovaranje u stanju dok mu ezin uči ezan ili dok, dok mu ezin uči i kamet e, za početak namaza, e, to pričanje nema razlijedovim štačima da ono nije haramno znači pričanje u toku učenja jezana ili kameta nije haram znači, eh, odnosno što to znači da nije vađib da, da, da ljudi šute eh, prilikom učenja jezana ili kameta eh, odnosno da imaju grijeh eh, eh, nije grijeh da, da ako, ako, bi, eh, ako bi razgovarali prilikom učenja jezana i, i kameta eh, u osnovi jel eh, naravno uopće poznatom ustehabi jeel da ona koji čuje ezan da ponavlja ustehabiel je, da sluša ezan i da ponavlja ono na način kako se ponavlja jel kako se uči zikr Uh, odnosno slušanje za ne, kada je proči tek uh, tekbire, ponovi za njih tekbire, kada proći aškadane Muhammed Rasulullah, proči za njih aškadane Muhammed Rasulullah, kada kaže hayal esala, hayal etfala, kaže la havle, la kuvate, la bila, sve dok ne kaže, jel, na kraju opet Allah, Allah, Allah, Allah, pa ponovi za njih. Uh, ovo je, jel, poznato, to što je brez osnovu hadijskoj bježi muslim u sahihu, da se tako ponavlja za muezinom a imamo i sa druge strane imamo konkretan dokaz jel znači, znači nema grijeha i nema smijetje da se u osnovi dok se uči Jezan i Kamed da, da da da o prisutni razgovaraju da pričaju pogotovo kad imaj potrebe za nekim razgovorom jel? s tim da im mustahab da da slušaj da pratimo Jezina jel e, sa druge strane imamo i dokaz o, iz prakse jel iz prakse Uh, as-haba iz njegovog vremena da da su oni uh, da su razgovarali jel prilikom učenja ezana uh, ima Malik u svom uvteu bilježi jel uh, od Abu Malika Qurazija uh, on uh, on kaže da su oni kaže u vrijeme uh, vremena khalafeta Omara radijallahu radi anhu kaže radijallahu uh, anhu kaže klanjali su uh, džumu namaz Uh, pa kaže prije nego što izađe Omer radi Allaho Anhu na Mimber kaže oni bi prije toga kaže oni bi klanjali jel, na fil koje je el onu opću na filu jel, pa kaže kada bi kada bi izašao Omer radi Allahu Anhu i kaže sjeo na Mimber i počeo da uči ezan muezin kaže jelesnan etahadathu kaže mi bisjedli pričali znači من الخطاب انصتنا فلم يتكلم منا احد kaže pa kada bi kaže kada bi muezin onda bi mi, kažeš, utjeli i ne bi niko od nas pričao. Ova predaja što se prenosi osoba je jasan argument stvari da, da nima smjetničak i za, znači, za vrijeme džume ako se uči jezan da, da, da, da ljudi između se pričaju. Mada je mustehav u osnovi znači da se sluša moezin ponavlja za njim na način kako smo spomenuli da se ponavlja za moezinom. Allah zna najbolje. Eee Slijedeće pitanje unjemu došla se la Malikum alekum alekum selam ورحمه الله وبركاته kaže kako trebamo postupiti u trenucima dok donosimo početni tekbir Kaže naišao sam na mišljenje po kojima u jednom slučaju treba staviti u jednom treba sastaviti a u drugom rastaviti blago prste ruku i potom izgovoriti tekbir. Molim vas za ovu pašnjenje ove meselana da vas Allah nagradi Nači pitanje govori o tome znači, šta, kaka, šta je ispravno kakav je propis kako da se drži znači dlanovi odnosno prsti kako da se drže prsti prilikom uh, dizanja ruku, uh, pri iftitahu tekbira prilikom znači početnog tekbira Naravno ovdje poznato je da je sunnet jel prilikom uh, početnog tekbira da se dignu ruke uzrak zrak u visini jel ramena između ramena i, i ušiju Znači, ovdje je pitanje, sad kako treba da se e, prsti drži. Uglavnom, po ovom pitanju znači, imamo e, tri stava učenjaka. E, po ovom pitanju imam prednesen i hadis koji bilježi e, Tirmizi u svom e, džami, u svom sunenu, e, u kojim je došlo, kaže, e, od prenosi se od poslanika, sallallahu 7, kaže, Ida kebere li salati nešere esabi'ahu. Kaže Allahu Poslaniku kaže kada bi e, kaže, u, e, učinio tekbir početni tekbir za namaz kaže nešere esabija nešere esabije uglavnom većina e, komentatora hadisa tumači kaže rashiri yubi rashirio bi svoje prste e, tafriš ben esabija znači rashirio bi svoje prste prilikom znači podizanja ruku u početnu tekbiru E, znači prste bi ispružio znači da budu ispruženi ali bi ih raširio e, ovako je došao u hadisu s tim da je, da je Tirmizi ovaj hadis ocjenio veoma slabim zbog ravije u tom hadisu zbog ravije u tom hadisu koji je, je veoma slab <hle> prema tome hadis, ovaj hadis Oni koji dokazuju ovaj stav sa ovim hadisom, ovaj hadis je veoma slab i ne može se sa njim, on ne može biti argument vrjedan pažnji po pitanju jel razmitsanja da budu prsti razmaknuti prilikom dizajna pri početnom tekbiru. Na ovom stavu, na ovom stavu da se prilikom dizajna Na ovom stavu da je mustehab prilikom znači, početnog tekbira kada se dignu dlanovi, ruke kada se dignu, da se, da se prsti razmaknu, znači, da ne budu sastavljeni. Na ovom stavu e, su e, neki učenjaci šafijskog mezeba, unutar šafijskog mezeba. E, I oni dokazuju narodno s ovim hadisom kojeg sam malo, spomenuo, malo prije spomenuo da bi poslanik Salolom celim prilikom jel, početnog tekbira Uh, znači dlanu, a raširi, znači izvružen dlanova raširio prste. S tim da ovo ovaj je sa sa hadis veoma slab i uh, ne može biti validan kao dokaz po ovom pitanju. Drugi stav učenjaka je znači uh, mu su jel, neki učenjaci hanefijskog i šafijskog mezeba uh, drugi stav učenjaka je taj kažu jel Kaži, niti treba kaži, niti treba kaže da sastavlja prste niti da ih raširuje nego ih drži kaže onako jel srednje u odnosu na to odnosno onako prirodno da i prste da ih digni niti da ih sastavlja na i da ih sastavi kako pi prste niti da ih raširi da na sto da ih raširi nego da ih drži znači u prirodnom stanju onako kad kada se dikno Treći stav učenjaka, u stvari to je stav džumhura učenjaka, većine učenjaka, a to je jel, da je sunet, da je ispravno, da je mustehab, da se sakupi prse, da se sastavi prsi, znači ispruženi prsti ja da budu sastavljeni. S tim, jel, e, znači, oni kažu jel, ovaj hadis, priču, da je hadis malo pričasno da je veoma slab, da je daiv, e, i kažu jel, s tim da oni znači e, za dokaziranje svog stava, jel, Ipak nema ima konkretnog dokaza koji kazuje na to. Znači, hadis koji prenesem po pitanju, došlo je da, da je poslanik Sansa Serna da bi raširio prste priliku. Međutim, Hadis je veoma slabi, ne može biti kao dokaz. A ovo su stavove koje smo malo prije a to je da je džum horučenjaka na tome da se prsi sastave, da se ispružuje i da se sastave, spoje se jedni z drugima. A za ovaj stav imam jel Kaže da je on, da je on bliže ispravnom da da zaista jelo oni je biže ispravnom e, i na njemu je većina učenjaka ka Allah zna najbolje. Eh sljedeće pitanje kereselam alejkum alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu je, je vjerodostan pedao koji stoji da je Allahu poslanik sallallahu an selem obećao svakom ko prouči jedan put zikr, subhanallah i Bihamdi, da će imati za njega zasađenu zlatnu palmu u džennetu, koju neće moći preći konjenik jašući 100 godina. Možete li mi nešto reći više o ovoj predreda? Zalana gra svakim dobrom. Što se tiče ovog zikra, subhanallah i vabihamdi, ono što je prenačeno u redostnim u dva sahiha, kao što je hadis u Buhari, دعي برسانك صلى الله عليه وسلم رأيك و يقول كارمان قال سبحان الله و بحمده في يوم من مرة مئة مرة حتى تخطاياه و إن كان مثل زبا البحر ناشيالي بلجي بوغاري و صحيح و أبو رير رضي الله عنه دعي برسانك صلى الله عليه وسلم رأيك و أ... كارجي كو izgovori, znači, ko zikri sa riječima subhanallah i vabihamdi, sto puta na dan, uh, kaže, uh, opraštajemu se grijesi, pa makar bili, kaže, poput morske pjeni, znači, pa i mnogo bilo. Dok je došlo u, hadii, uh, u rivajetu kod muslima, u njegovom sahihu, uh, kaže, men qala hina yusbihu, vahina yemsi subhanallahi wa bihamdi ko kaže kaže kada osvane ujutro i naveče kada omrkne kaže subhanallahi wa bihamdi izgovori taj zikir subhanallahi wa bihamdi kaže mi etamarra 100 puta kaže lem yeti ahadun yawm al qiyamah tibri afdalu mimma jaa bihi illa ahadun qala mis ma qala auzaade kaže neće doći niko poput njega na sudnjem danu ništa čim bolje od njega na sudnjem danu e, osim nekog da dođe da kaže e, kaže isto što je on rekao Osman al-Bihamdi 100 puta ujutro i naveče kaže ili da još kaže više to doda na to još više je al znači, ovo ovo ovo od hadisa koji su Preneseni po ovom pitanju, a Hadith spomin, koji je spominut e, u samom pitanju i kaže jel, da, da onako provuči zikr Svana Behamdi da, e, da će imat za njega zasađenu zlatnu palmu dženetu koju neće moći provući Honjana Kjaštvuće 100 godina, e, za ovakav rivati mi nije poznato i ne znam da ima i koja mu je ocjena Allah zna najbolji. <hlas> I još jedno pitanje da sa njim završimo, inšala, a to je pitanje, koji je iskop za zavjet dati lahu da ću izvršiti neku stvar, na primjer, ostavljanje kompuitera i, i rada na njemu, ukoliko sam dao riječ braći iskraja da ću se ja brinuti za distribuciju letaka koji kasnije dijelimo na lahom putu. Ukoliko mi možete dati nekoliko alternativa jer nisam baš najbolje zdravstvenog stanja i posnije mogu izvršiti. Podsećam da u trenutku davanja zavjeta nisam imao na umu da sam preuzimam obavezu koju sada koju za sada jedin ja mogu izvršiti da, vas, a, da vam malo podržati svako dobro. E, odmah sam početku to da, da znači da razjasimo da je na primjer razlika između zavjeta zavjeta sa sakretom lažeš kada čovjek zavjeta i zakune se alaođešano da će nešto uraditi, neće uraditi. E, I davanje riječi. To su dvije, dvije račite, potpuno različite stvari. Davanje riječi, znači da se nekom nešto obeća. Bez zaklinjanja lađešana. Propis toga je da je da, je vađib, da je vađib izvršiti obećanje. U pa pitanju davanja riječi, znači obeća se nešto. Vađib da se izvrši obećanje onome kome se obeća a onaj koji ne izvrši obećanje za to ima grih osim ako iz opravnog razloga ne može izvršiti obećanje znači e, obećanje na stranu i, e, a što se tiče zavjetovanja odnosno zaklinjanja Allahom da će se nešto da će osoba nešto urati ili neće uraditi e, ispravno je da je kefaret e, zakljetve kafarat zakletvaya mina je da se uradi jedna od četiri stvari i to u redu slijedom. Naći ona je kad se zakune, a on je da će nešto uraditi, neće uraditi, to prekrši, na njemu je da uradi jednu od od tri sledeće stvari. Prvo ili da nahrani 10 siromaha, ili da obuče 10 siromaha, ili da oslobodi roba iz ropstva koje god hoće od ovih troga da uradi. Ako ni jedno od ovih troga ne može da uradi, ni u stanju znači ni materijalno e, stanju da da e, da nahran da se romaha niti u materijalno da da obuče da se romaha, niti ima nastavak, robova jel? Onda mu tek pravo staje, znači ako ni jedno od ovih troga ne može da uradi, onda mu tek pravo da prosi tri dana To je ta četvrta stvar, jel. Naravno ovo što sam rekao se bazira na poznatom koranskom ayetu sura majde bi uzvišen kaže laju ahizukumullahu bilaghvi eimanikum kaže Allah džeshanu Allah džeshanu kaže neće vas kazniti za vaše zaklitve koji učinite učinite lagvu znači ne namirnoj zaklitvi zaklika nije cilja ono znači koji je lapsus izgovor na jeziku kaže wallaki yuahizukum bima aqadtumul eiman ali kaže e uh, kazniče vas za oni znači kazniče vas za oni za Klitve a se Uh, koji se svjesno i námirno svjesno se i námirno zaklid kaži fa ke faretuhu ke faret ti zaklid kaži šta je idrāmu ašerati mesakīn da se nahran desi siromaha min ev satimāt od imunahilikom kaže od srednji hrani koji se rhanate vaše porodce ev ki svetuhum ili da obučete desi desi siromaha kaži ev tahriru reqaba ili kaže da oslobodite roba izravstva, kaže, fe men lem jeđid, ako to ne nađi, ko ovo pritonu troje, nishto dobu pritonu troje niju stanju da izvrši, kaže, fe sjemu thelafeti ejamin, kaže, da poslije tri dana, dhalike kefarete u ejmaneku, kaže, to je kefarete vaši uh, zakliti, uh, i dha haleftum, i dha haleftum, kaže, kada se zakunete, vahvedu ejmaneku, i čuvajte, Čuvajte vaše zakljetve, ispunjavajte, inači izvršavajte. To je otprilike odgovor na ovo pitanje, ali na najbolje. I s ovim mišala da završimo večerašnje, večerašnje druženje. Molim Allah Žešanu da nam u kabuli, da nam primi ovo naše druženje. Mojim Allah Žešanu je naše izučavanje učenje vjere, da uvek bude dokaz za nas a ne protiv nas na sunnje danu. Molim Allahasubana da pomogne muđahide svudje u svijetu da pomogne uh, potlačeni muslimane i muslimanke i djecu uh, u svim mjestima gdje, im se, uh, gdje im se dešava ono što im se dešava počeo od Sirije, od Burme, Palestine i svi drugi mjesta uh, Afganistana ili Pakistana Iraka i tako dalje molim Allahasubana da otloni da muslimana sve nevolje i belaje كويس يزعى اسمانك اللهم و بحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستأكفرك و أتوب إليك السلام عليكم دعست شوية ما بسم الله الحمد لله والسلام والسلام والسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم Neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi wasallam, na njegovu časnu porodicu vrla ashabe, sve one koji ga svijede u dobročinstvo do sudnjih dana. Draga braćice i cijenjene sestre, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Molimo Allahu svonotaala da mu da to nagradi našeg brata majstora Ziad da za sav trud uložio da se ovdje je to skoro dva sata jeli, druži sa nama i da odgovara na pitanja koja ste vi postavili molim Allah tala, da i njemu a i svima nama to Allah tala, opiše naša dobra djela i da to nađemo na ovaki naših dobrih djela onda kada nam to bude najviše trebalo amin mi ako Bog da s ovim završavamo učerašnje naše druženje uživo uz jednu napomenu da Inšallahu Ta'ala uh, uz Allahus pomoći da ćemo imati mogućnost da se družimo sa našim bratom uh, Hapsom Džavadom Gološom u drugom dijelu predavanja iz uh, Nekaca sutra u 19.45 pa vas pozivam da se Inšallahu Ta'ala uh, uh, odazivati u što većem broju da Inšallahu Ta'ala se koristimo što više od toga. Da, salam, sam nam dala obilato nagradi, pa burm, ovaj, ko je sada od operatora za mikrofon, burm. Da, sala najasalam, nikom. No, no,